Ah, that's it, that's it. Ah. Ah, <laughs> da. Portus, auziți ceva? Da. S-a prins un liliac în barba bătrânului tremui. N-auziți? n Cu cuvelile de pe Bastilia. Ah, timpane de iască. Se aud niște voci. Ah. That's it, that's it. ah. E vocea ta și ecoul da, bolţilor. aici, la da. Ce? Aici, lângă gămină. Da. Ascultaţi-mi. Aşadar, milady, cel mai târziu, peste o săptămână, voi avea două sau trei din diamantele lui Buckingham. Ele vor trebui necondiționate, să se găsească în buzunarul sutanei mele în ziua balului. Le veți avea, monsignore. Vei înmâna diamantele lui Jussac, iar dumneata vei mai rămâne la Londra. Ce urmează să fac? Mi-ai raportat că Buckingham se pregătește de război în chestiunea la Rochelle. Ei bine, Anglia trebuie împiedecată cu orice preț să intervină. Știți prea bine, monsignore, că în acest moment Anglia e Buckingham. Și Buckingham va interveni. Se pare că în Anglia mai sunt totuși alte forțe care se opun războiului. Parlamentul, parte din ministri, tratează cu ei cum dacă îți va duce peste două zile hârtia pentru bancherul nostru din Londra și o puternicire cu sigiliul meu și peceta regatului. Ai mâinele libere. Voi scrie așa. Posesorul acestei hârtii a făcut și face totul în numele meu și pentru binele statului. Şi... Binele statului. Dacă nu reușești! <laughs> să nu reușești... Totul se poate cumpăra. În această privință, știi prea bine, nu sunt zgârcit. Mai... Există, monsignor, și mai ieftine. La ce te gândești? Vă amintiți că în 1610, când Henric al IV-lea se pregătea să năbălească în Flandra pentru a lovi Austria... S-a întâmplat ceva care a salvat Austria. Mm, da. Da. Enric al iv a fost ucis de unul care era Vaiac, cu o de cuțit. Oh, și războiul n-a mai avut loc nici până azi. Dar Raimă a fost executat prin sfârtecare. Nu vreau să ajungi la ștreang milenii. A cunoscut cineva pe complicii lui Ravaiat? Ce sumă voi putea ridica de la bancherul nostru? Până la 10 milioane taleri. 10 milioane? Ați avea ceva împotrivă să renunț la tratative? Nimic, miledii. Cunoști de altfel principiul meu? Prefer un cuțit scurt unor tratative prea lungi. E un mm, principiu. Păzește-te un milediu. Franța are nevoie de mine, mm. iar eu de dumneata mm. Da? Vine cineva. Ce e Jussac? Signore, o veste importantă. spune -o. Regina a încredințat cameriste sale Constance Bonacieux o scrisoare către lordul Buckingham. De unde știi? Mi-a comunicat personal acum o jumătate de oră negustorul or Bonacieux, tutorele numite. Informația e sigură? Mm. Absolut sigură, monsenioră. Numita l-a implorat pe bătrân să plece el la Londra. De unde e scrisoare? După toate probabilitățile, Constance Bonacieux a și încredințat-o altcuiva. Hui. În casa Numitei locuiește un foarte tânăr și înflăcărat cadet Gascon, d'Artagnan. D'Artagnan? Da, A fost văzut acum un sfert de ceas la capitanul Treville. Aha, Pentru permisie, desigur, să fie arestat imediat. Arestat să Primite 20 de oameni. Nu trebuie să plece cu niciun preț. De aceea am și venit, munseñiore, semnați decretul de arestare. Dar nu mai putem sta așa nici mulțumesc. Pe toți dragi, a plecat cu ordinul de arestare. După el! nu vom ajunge, e călare! Acasă la D'Artagnan, repede! Eh. Simt mâncare, mi voi folstra 20 20 de cardinaliști! Cum părăsim garda? Revil ne va vărând în închisoare pentru părăsirea postului. Mai bine rost de lanțuri decât de remușcări. Haideți, Haide stați! Stați! E o spatele palatului. trăsura cardinalului. Atât mai bine, are caiuțe. Ha, ha Haide Jusac era bine informat. Constans rugase pe bătrânul Bonacieux să ducă el scrisoare reginei la Londra. Dar negustorul, speriat de riscul acestei misiuni, iar pe de altă parte, înfuriat pe Constans, care îi refuza cu încăpățânare propunerea de căsătorie și, mai presus de toate, dornic de o recompensă grasă, denunțase totul poliției. În schimb, d'Artagnan. Primise cu bucurie această misiune și în aceeași seară obținuse învoirea capitanului Treville de a pleca la Londra împreună cu Atos, Portos și Aramis, precum și banii trebuincioși călătorii. E târziu, D'Artagnan tocmai se desparte de Constance. Domnule D'Artagnan, fiți cu ochii în patru! Sunt, domnișoara Constans, ca să vă pot vedea mai bine. Nu, nu, nu, nu glumiți. Tremur din toate modularele pentru sărmana regină și pentru dumneavoastră. N-aveți niciun motiv să tremurați, pe legea mea, deși răstată de bine. Oh, N-aș fi voit pentru nimic în lume ca tocmai dumneavoastră să riscați, dar ați văzut... Domnul Bonacie a avut toată pânăvoința, e însă prea bolnav. S-a dus chiar astă seară să-și lase sânge. Binecuvântată boală! Ce-mi dă prilejul să mă bucur de încrederea dumii Slavă domnului că domnul capitan Treville a încuvințat să fiți însoțit de cei trei domni mușchetari. Peste două ore vor fi aici. Toți patru vom răzbate până-n iad, la Londra. Vom pleca la primul cântec de cocoș mi Cardinalul are scoate Să nu vă urmărească. oh Aș muri să știu că vi s-a întâmplat ceva din pricina mea. Nu ai nicio grijă. Regina va avea diamantele. Da. Iar dumneata. Iar tu. Inima mea. Cum, domnule? M-ați arătat Și? și? Măcar nu v-am tras o palmă. se au uit pași. Ia. S-a oprit. Chiam Recunosc-vă și-a lui Jussac. Am fost rădați. Plașei! Plașei! Toarme păcătosul. Plașei! A, a? Ce? A cântat cocoșul? Zboară după domnii mușchetari. Sunt la Palatul Tremui. Ah, nu mai e timp. Ia ceva în mână. Ne vom apăra. Cravă domnule, când n-am amanetat Gaia. Constanță, Constans, Constans ascunde-te. Fugi. Nu rămână lângă tine. Ah, oh, Dumnezeule, nu mai e pe aici o tigaie. În numele m-a declar arestați pentru înaltă trădare. Iată decretul! Vă înșelați, domnule Jusac! Nu suntem arestați! Iată contra decretul! Pregătiți cătușele! Oh, oh Doamne, numai nu mai dăm la români! Când două ouă, da. se tociocnesc nu trebuie să se spargă. Numai de nu s-ar sparge tigaia. Aici e rost de jumătate. Nu veți scăpa, domnule D'Artagnan! Suntem 20! nac numărat vine domnule Lejuzak. Axra Ați rămas masnousu. Axra masnousu. Axra masnousu. Axra masnousu. Axra masnousu. cu tigaia. Axra 16. O, să pune poftuți floreta mea, Gaia. <gătă -i> la mine, domnul Gisar! Ați scăpat piecii -ti la Chardeau! Platis <gătă -i> Ah, Căutați scara, domnilor cardinaliști! Se pare că e mai greu de găsit acum! Ana. Ei, să nu ne meriți cardinalului! i ha, ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Suntem bravi, nu și nu știm ce e frica. În viață ne-am făcut un trezor totul lor nimic. Onoare ne e lege, ci sunt prietenia cu spa, dar nu ne le vom apăra. Curajul ne aruncă prin apă și prin foc. Băia, precum faceți loc slogan: grâmească aur și abel, zarafi și amagri, zaraci ardem și, și e așa sunt mușetarii. Onoarea de ei, și sunt prietenia i-a dar nu ne vom apăga. Curajul ne aruncă prin apă și prin foc. Băia, precum ușetarii, Cei trei mușchetari, D'Artagnan și Planchet, au plecat spre Londra. După două zile de călătorie neturburată, au ajuns la mine și se ospătează. Dar cardinalul a și luat măsuri. El a trimis în cea mai mare grabă pe Jussac, împreună cu o nouă gardă, pentru a-i aresta. Cei patru nu bănuiesc nimic. Tocmai se pregătesc să-și continue călătoria. Ei, angiule, socoteala. Da. Uh, zice taler, domnilor. Zice taler? te ciudumitale de post și apă asta Mă supa mea, apă chioară? Ce chioară? Oară de Oară, bădea binelea. N-avea un ochi de grăsime. Da, dar și șunca și singurul cocoș din ogradă și cele trei pâini și cinci can de vin pe care le a consumat domnul? Am mâncat eu atâta? Pe cinstea mea că nici nu mi-amintesc. Se vede că mi-era o foame. Sine! La drum! O clipă, domnilor! Mă ieși sunt să-l faci! Noi, la îi urmărim de la Paris! Sunt o bandă de falsificatori. Ce? Soldați, arestați pe domnul ăsta și toată șleafta lui. De ce s-a fi legând -mi de mine? A văzut că ai burta mai mare și te-a luat drept șef. E bine, domnule mustăcios, află că nu de ca oamenilor mei să li se turbuie digestia. Îngăgdă! Ține! Încă una! Ah! La naiba! Ah! Omnule, te fericit! Dacă o vei plec, e scump! Portos, ești rănit? Nu face nimic! Nu vezi de mustăcios! Te pregătește să fungă! Apoi bate cu stânga! Inima de mi-i tine, că e ca viralistă dut în stânga, nu-i așa, nu? Ține! a scăpat miserabilul. În schimb, și-a lăsat aici toată suită. Hangiu, un doctor și un gropar! Și ceva de mâncare, dar repede, duilul ăsta mi-a făcut -o, o foame. Da, da, da. La i pune le, plecăm. n -auzi? Unde ești? Da, stăpâne, m-ați chemat? Te-ai îmbătat, Nu, N-am no, băut nimic. Eram sub masă și se vede că s-a să vinul. Pe gât? Nu, mă uitam la dumneavoastră cu gura în căscadă. Hangiu. Toarnă peste o vadră cu apă. Nu, Va de mine, fac asta, pune. S-a amestecat să vină așa de bun cu apă? Lasă că nu ți-o toarnă pe gât. Nu, dar unde? În cap. Ia, păi tocmai asta, că vinul mi s-a urcat la cap. Am adus apă. toarnă portul s-a rămas împreună cu Aramis la hanul din Amien, dar Tanian și Atos au ajuns în portul calei. Aici, o nouă piedică li se pune în cale. Un ordin al cardinalului interzice capitanelor de vase să ia pasageri fără o autorizație specială semnată de cardinal și vizată de capitania portului. Cei doi stau necăjiți în curtea unui han, așteptând reîntoarcerea lui Planchet trimis în recunoaștere. Domnilor, am fost pe chei. Am întâlnit pe ăla de era să ne aresteze. Ca falsificator la mea, vorbea cu un corăbier. Are autorizație, dar nu e vizată de capitanul portului. Era furios. Zicea a că l pe capitan de azi dimineață. Uitați-l, se îndreaptă încoa. Minunat! Planșei, ești o bomboană! Nu mai îmi spuneți așa că îmi lasă gura apă. Fă ce știi și adul în camera noastră de la Han. Da. Spune că acolo se află capitanul. Tu, Atos, pune un bandaj negru peste ochi. Ia un castravet în gură, ciopârțește-ți barbă. Fă ce știi! Trebuie să semin cu un lup de mare. Planșei, n-ai plecat încă? Ba, da, da, mă duc. Vă să zic că o să-i spun că domnul Atos e capitanul portului. Cum ar veni, o să-i drept privighetoare. Da, da, da, da, da. Ei, băiete, nu știi unde poate fi capitanul portului. Căutați pe capitan? Se pare că nu m-a recunoscut. Sunt servitorul excelenței sale. Oh, Dumnezeu, mi-a scos în cale. El a scos Dumnezeu pe dracu în cale. Du-mă repede la capitan. Uite cinci tale. Aha, sunteți prea bun, Domnule birou e chiar aici, la har, la catul întâi. Pe aici. Poftiți. Poftiți, dă paița. A, aici. La catul întâi, stăzi. Domnul capitan, acolo. Aici, a, domnule. Vă mulțumesc. Intră. Bună Dumneavoastră sunteți capitanul? În persoană. Ce doriți? Sunt domnul de Jussac. Uh -huh. Uh -huh. Ați venit, desigur, pentru viza autorizației de călătorie. tocmai, de unde știți? Știu, deoarece până acum au mai venit doi pretinși domn de Jussac. Uh -huh. Cardinalul m-a înștiințat că adevăratul domn Jussac este acela care îmi va arăta în puternicirea dată de eminența sa... Pentru Milede de deuntă, ah. dacă nici dumneata nu ai, ai să ții tovărășie celorlalți doi în cazemata fortului. Cardinalul va fi încântat de dumneavoastră, domnule capitan. Pariez că cei doi sunt niște îndrăciți de mușchetare. <laughs> Regret că vasul meu aș fi dat primul semnal. Aș fi dorit nespus să-i vad în cătușe, dar peste câteva zile mă voi reîntoarce. Poftiți îmbuternicirea și autorizația mea. Da. Planșe! Aici! Am. Du actele alături. Spunei i secretarului să pune parafa. Domnul se grăbește. Da. Într-adevăr, iată al doilea semnal. Da. Poftim hârtiile. Da. Semnați-le. Da. Bine, pot pleca. Da. Hârtiile sunt gata. Domnule Jussac, E o greșeală, domnule capitan. Nu sunt astea hârtiile mele? O, oh, cum așa? Dumneavoastră nu vedeți? No? Acesta este un simplu petec de hârtie scris cu carbune. Eh. Amele mele erau scrise cu cerneală, sigilate, parafate. Nu mai spuneți. Și ce scrie pe acest petec? Vă mulțumesc atât pentru autorizație, <laughs> cât și pentru actul celalalt semnează -te o, o băndiților, nu ești capitanul portului. Ați -s o, s mi-ați sticluit o farză. Dați-mi actele, actele, actele bine! Îți amintești de a M-ai denunțat ca falsificator de bani. Ai fost plătit cu aceeași monedă. Aminat-mă la via! Bani, opriți! Opriți! Planșe, planșe. Dămul darte a mii S-a Nu vedeți? Ne face cu mâna de pe vas. Bine că a luat autorizația. Vorba aceea, o văză la ruboie și caiul mănâncă. <laughs>